لا تو غرجله بدل من نه لیمانه یو کس کبیره وکړه نو ته ستارس کلو چې په مرتب د کبیری کې درې رای ديال سنت والجماعت و چې یو مرتب د کبیری کبیره وکړه نو دی مسلمان دی مومن دی دی دد په ووجبانې دي ایمان نه نه خارججږي او وزه داره چه ایمان اصل ایمان عبارت تیره تصدیق نه او ده دی سری تصدیق موجود ده نو لحاظه ده سره مومن ده اگر که ده مومن کامل نره خدا سره مومن ده او دلیل په ده خبروانه چه ده سره مومن ده قرآن کریم بلا نصوستی چپاغ نصوستو که اللہ تلا دتا مومن ویلنی لَكَ خو کوې بهلی کومل کساس و مسلمانانو په تا سفره شوي د کساس ف قتلله په قتللا وکې په چا چې کساس پراسېږنا به خو بجرې نو د کبیره کوي که نه ځکه خو په خصاس را ځي او بیا تمله تله شوی ایین په فتانې یا لکایو الی الذین آمنو توبو الی اللہ توبتن نصوحہ کہ ایمان والو توبہ واسہ اللہ تعالی توبہ نصوحہ یو خالصہ مخلصہ توبہ اللہ و ایمومن نو توبہ واسہ چاچے ورانی وی جاڑی نې کړی نو داغه توبہ سمانه نه کړی بیا کبائر بیا کڑی کنه بیا توبہ واسہ نو معلومه شته کبائر که ہوتے ہوئے بیا هم پدمانه اطلاق دچا کیږي نه مؤمن ادم مسلمان اطلاق قربانی دا مساله ختم شو. <تصفح> البته په له سنتو باندې او سوال هغه سوالدار چې خاص تاسو سره کلام نه خدام اړ میږي چې تاسو ایمان عبارت تر تصدیق نه لا حاج بالله کچا قران کریم او دغه توا شو ګنګیتا یای دینار واچاو یای یا وی نه مانا ما نو بیا پکاره دارا کیده تم څو ویلې شموول ولی زکه تصدیق به یې کنه نو جوابدارې کې نه باده هغه امور چې هغه علامت ته کو فر دي دا دغه راځنه خواته سویل شي کافر اگر که دا که ما بینه هو بین الله یا عز وجل دا الله او دغه په مابین کې به ډېر مسلمانې مؤمنې کوم را کار دی چې دا کس دا اگر کدا الله او په منځ کې او د الله من کریم مسلمان مؤمنه او چې د دا قسم کارونه کین راشي شې نه ده دا, دا مؤمنه دښو کنه ځکه چې دا شریعت علامات غزو دلمې د ایمان دا داسې ده لکه دې چې هیڅ تصدیق نه دي داسې سره لکه دې چې هیڅ څه نه ځکه دا علامات امارات نشانات کید دی چا کا زم مصلیګ د مواتز له وډه ایوي ولا دا نه مؤمن د نه کافر دی مؤمن خو ځکه کنه چې ایمان د دې شیانو نه کار نه کوي کافر خو ځکه نه دی دکوفر عبارت ته د یوشو دي حتا حق او انکار حق نه دین کاري حقمن نه دکړل نه مومن دي نه کا سر آی بجحنم کې او خوارج خدابالا بچي رسمنېکان دي خوې ایمان عبارت تر دا جزون او اعمال پکې حتا کې مندوبات پکېم داخلې وې نه د چي راو نه کنه وې دا کڅی شهره چې د کوفر عبارت ته د ادم ایمان نه دکشي ایمان نشته د پاینده فرج سره نه په پچا لا تخرج نزعه المؤمن ديماننا وجربه بقاره تماجا حقيقت ایمان دي خلاف ثابت متعظرو دي جام کل چمرد کپڑے کبری دینه مومن دے نہ کافر دے منجلا بینل منجلا تیندا و ایمان پم ان کے خدا چھ منجلا بینل منجلا تینن پ مکان کے خمنگم منو لکا عراف فضل تک مراد منجلا بینل منجلا تینن اگ منجلا بینل منجلا علا به خبره باندې چې اعمال عندهم د دې په دا, دا جز دې من حقیقت تل ایمان دې حقیقت دا ایمان نو ایمان دې په نسبت بار ته تصديق قلبي نه کا ولا تدخلوا نه داخليږي د دا عبد مؤمن ولا تدخلوا نه داخليږي عبد مؤمن په ګفر په کفر کې عبد مؤمن پچا کې نه داخليږي خلافاً للخوارج خلاف ثابت تر خوارج لپاره پاین نوم د دې په فاین نوم ځاها بو دي ځه کړل له لارې خبره تا چې مرتکب د کبيري ده پکې نه چا بلکې صغيري ایذان کاکر مرتکب د کبيري بلکې د صغيري هم سره کاکر ا دې واسطه نشته په ما باندې ایمان په ما باندې چا کې لانا زمونږ د فارريټ طرق بیاول رسو بارا چې حقیقت د ایمان دې نه نوځي چې تاسو به هیڅ نه پدیما ایلا مګر به ما یونافي چې کوم منافات لري نو هغه د وجنه وتلې شي او چې کوم منافي نوي کوم چیزونه د ایمان سره نو هغه په ارتکاب سره څخه نه نشي وتلې د ایمان خو اخا موجرد اقدام سردف رسوال کی خان نو دیرا صلیدا گناونه کوي ونی دی ویرا موجرد اقدام پاکبیري دا وجه غلابی رے شاوت نہ شاوت راخسته سی شیش راخسته اول کښی پاک دیني کو دا گيرا دا کنا او زمندي شروع کړی نو مطلب دا رے چې خدا, خدا چلیکنه او یا مثال په تور باندې حمیتہ دا غصې نه سره دا چې ګڑی وڑی خبري کوي اوان فاط یادو وجه رے شرم نہ اخلہ کوي دا, دا خبره شرمځی د د خو یا هوجڅوکړ دنیا کې ځکه دس و او یا د وجهه سست اوکر ت کاره پاتچې به سر بیا سنلی و یاره مو پم بیا یاره و کمو یاره من د چې کاپیران خو چې نه بهخه بې او یو میم که پاتې شو دا خبرهخواه ز سرې خااضم ک حادی تی چې که د باو چېته ګونونه نه کوی الله به داسې بندگان پیدا کړی و چې ګونونه و کولیخوا استخار به وختې دا په مو ووي بیا. ښکره تنابي او رحيم دې او كريم رب دې هغه دې چې هغه عبادت ته څه ضرورت دي او مطلب داره دی چې بس لسني دغه ته زار د پاره وکړه کله کله کوه کله کونه شنو متا الله غفور نو دا وساتې کې سستی را دا به کې تاسو را اه خصوصا افاسر صورت کې چې کله اختران د خپل عذاب راشي سره چې کم ګراوونه کوي نو هغه و کې ځې حکومت و بد کوم غوړشو کوی خدای دې ما بس بشکړي کنه مطلب دا رته نور دا کار خو خنه دی یو مسلمان سره بد کار ته خکار ویلې شي بد کار کولې شي خو بد کار ته خکار ویلې نشي او بیا راجاد اپیو مکه عظم توبه با کې توبه مون واسن الله یونا کی را خبر ده ما قبل ده پاره دم مو مجردولن مجرد مخکیواله مبتدا ولا یونا فی سره خبر او اذا کارا بی تاریخیل استحلال کارکا په تاریخیل استحلال دے استخفاف ونو بیاخو خامحا کفر دے دا خو سو غیرم کی بر استحلال استخفاف سو کنو عم سرے کفر زکا دا بیع علامہ را چار عادت تکزیر والان اذا دادا فرسوال کئی حاصل دے سوال دارے چی بیاخو پاکار دارا کئیو سری زینارو آچاوم خیر دے بودتی جداو کرا خیر دے القادم اصحفی فی القاضوراتو کالا عزباللہ ام خیر دیں تلفز بھی کلمات الکفر او کبھی ام خیر دیں نو دیوئی جی نکا نه خیر نا دے کانا دا باز دوسری چاگا شریعت علامات گر ذول لیر انکار و تقزیب دا پارا نو پاغیبانی ذکر لکا نیزانش تے چی باز ما آسید سری چی گر ذول لیر شارع آزامر و اما علم شی ویری کې دلته دی کذالې کوم دا قران یې باید له شریو باندې کې شی ده سنم تل قرامه شفل قذرات تلفظ وکلمات الكفر ونه ځالګه اغه نه چې ثابت شیری په دلیل درایلو چې دا کو به ډېر سر حل شوغه کې ویلې شیری چې ایمانه کله عبارت تر تصدیق او اقرار نه پکاردار چلایږي ورو دیني کردې او مؤمن موقر مصدق کافر به شي من افال الكفر پر شر افال وکفر پال پال تاسو کوری چې متقین دینه تکرید یا شک آسان دې دلیل زمونږه باردار اغه ایتونه دې حدیث چې نتی په اطلاق تمامه نړی او لازمي په ګناګار لگایو یو ندی نامونو په کتاب علیکم قصاص الله تعالی مؤمنان مه ایمني ا مړه کړي چې هغه باندې قصاص لازمیږي همړې کړي کنه ا دارا ی یو لدی نامونو توبو لله توبه تنسو حاله توبان الله تعالی توبه سي انو ګور توبه کړي وباسي ګناونه وې کړي کنه او انتهای قطانه من المؤمنین خپل توای پیر مؤمنانو را جنگاونه الله تعالی او مؤمنانو وې او هانان کې دې ک کې کبیره کړي کنه و هي کثیر رمضان سي دناو په کېژما او متته د ثر د نه ب پاک صل <تصفيق> الله وسلم نه یو من عاد ده تن ننې رې پورې به صلات چې رسي کري مسکل دعل من پاکې چاغهملې دا لکبللوونه من غیرې توبتتن <تصفيق> په غیر تووب نه ته کرنه س یم د استفار غختلي له هم ددي لپاره سر ده هم ده د پیغامبر نه په ارتکات ته دا خلکول که چېدي که باید فل پرې پاک نظ ل کجزله غیل چره غیر مومن د فقره دعای استغفار سین دا ماکاری استغفار ابراهیم علی الا عموئله و عدا ایه فلم تباین یعنی شریعت کې خدا خبر را څرګندل د فقره دعاو غاینه وصله کی رسول کریم صلی الله علیه وسلم مکه علم ان کې کر پر ہوتے ہوئے بھی رسول کریم صلی الله علیه وسلم ان کې لپاره دعای مانگیه استغفار مانگیه معلوم هو گیا کې قبر کې پر کوئی کافر نه ہو سکتا ہے اس کافر کافر اسن بوشه پکنه معتزله دوه دلیل لري وای اول دا چې umat په دې متفق دي چې مرتکب د کبیری فاسق دي ټول علماء په دې متفق دي چې مرتکب د کبيري سره فاسق به راتنا نو بیا پمند کے اختلاف سے فاسق خودیں و اہل سنت و ای مؤمنون خوارد و ای کافرون حسن بشری و ای منافقون حسن بشری و ای یعنی سارے کے سارے دنیا اس کې متطبق ہیں و متطبقی فاسق ہے لیکن اس کے بعد اہل سنت کہتے ہیں کہ مؤمنون خوارج، کافرون، حسنی بسری، منافقون، نویده فاسقون خوطول مانای کنه رازج یاکم اجماعی خبر درابو نوکن مراجیا پوئی کنه پوئی اوی فاسق ده سو کتو فاسق خوطول ویده و سو که مومن ده سو که کارفر ده نموندای دیوونه دی بس پاسخ دی نه مؤمن دی نه کافر دی نه مؤمن دی او نه بس نموندای ته فاطمه سلام الله علیها امه سته ته پرجنه چې مرتکب د کبیره فاسق دی بیا خلاف کې چې مومن دي دا مسل د اہل سنت والجماعت ته څوک یې کافر دی دا قول د خوارج دی خوارج هغه تاسو په طرح خوارج اخرق دي چې دا را حضرت ابو بکر او حضرت عمر سر ډیر زیاته مینکه او د حضرت علی او معاوی سره دې پھر زیادت نفر رئی اوہ جایدارا دوہ جایدارا چی حضرت عالی رضی اللہ تعالیم اوہ حضرت معابی رضی اللہ تعالیم ندی پماند کسی کم چاک کلس را گئی ندیو طرف نا عمر ملعاستا فی صلاح علا اکڑا حضرت معابی او حضرت عالی عغیم صلاح علا اکڑا چاہتا دابو موسایا شریتا دیو قران کې دایره دي ان الحكم الا لله و تاسو په صلدي تو سپاراله حضرت علي رضی الله تعالی عنہ عبد الله بن عباسو له ایګا رضی الله یو ورشه د تخریر تخریر وکړه اجل تخریر ورته وکړه ډېر خصه چغایه اوس په سین پټګه لاړه اورته چې پکما راغله پاره پا واپس حضرت علي رضی الله سلام الله علیه نه مانله هغه یې خاوی دی له پینځم مذاهب بس دوی موري ځان سره یو ریس سوالات کوي وین الحكم الا لله هغه قران کې چې راځي یحكم به ذو العدل ممنكم البته الله بل ته فننده والا, والا کوي نو دلایل دای تر کله شو نو ځانګي شروع کړه دای د جنگ طریقه دا چې د شپه بتل تل دشه دشه وسړا وه دا لری نو یې نشه بغ شي ویشتل صحیح نه دی وی ناغ به راتلن بل <سؤال> ب هغه به هم د شولاړو ل <سؤال> به را ي ما په سر کې کې بګته وډيناغ به لرې نو وويشه نوې خدای خبره س لک وې کسان پاتې شو س د سرو نه ډیررو لږ پاتې شو نورې ختمکو هغه لکو بیا قسم مخولی وي چې حر پاللیشي کوم بل هې معوی بل دلااش پرانون خوړل نو حضره تي معواغیرره لا ت خو دا شو او غالیاً زخممی او امله تعالی تعالی کو شهید کا هغه بل پات شو او درسې مشر په تور او قرانونه قسمونه ولې د هغه دا وراله او بیا علي دې جل تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی او بیا په دا باندې ووه نو شهید واشه اي تي و کالونی سوي دا ګوته دې چې را سره کوي خو جبې تمه شنو واه الله پیادو ځې به تمه سموایا د پې الله ایاو سچينه دې خلکو سره به الله څخه کې که خپل سوچ کړه که بالکل لاړ دی ګا نه څو پیسه ټیک دی ګا نه او یالم یادوم اول طرف ته د پیغمبر زمونه خان زن نبوت یو اعلى فرد د نړۍ یو ډېر لوی عالم شخصیت ته طرف راغل شو کې یو لوی جنجو اور ډېر لوی مجاهد اقبل طرف روانه د دې سری سره څنګه دا چې یو وسلاته نظریه پیدا شوه نو دی د دې پرمهر څخه چې دا انته پیدا شوه ا هغه بسې څه تمخ کې ما په کتاب پاول کې او بحث کول تاسو ته وایم چې کتاب پاول کې موږ یو بحث کول یاد بیرته عقدا چې دوته منافق وي لی وې تاسو چې دوته منافق وي هغه مومن دی نو منافق ماته ستو یو منافق یې چې ښادی وبله نو حتربستی او ته منافق عملی وي کنا عملی هغه مسلمان نه کنا او بلادار نه د چې دلیل پېش کړلې حتربستی صرف پېش کړل چې څوډ کې او ماریاو شړیو ته ګوتاله وړیا څو چې سړی ته چه ده که مار میشته چه سوی که علم که چه ده نه نه مار ده نبوت سکوری نخو چه نصوب چه زینا که خوب پتا تا لگه چه پتا لگه چه ده و چه زبان نسوازم کنه پتا لگه چه ده و چه زبان جواب داره چه ده دا مثال آغا رو بیلن ده تس زن لفور تردن ده ظالمانو ده مثال سر رو بیلن لن. آزویم جواب داره چه نه من چه فرت دیم مار فی الغار مار په غار مار په غار کې شړې غو ته دا دا بشره پاگل پا بچي نو زکه دا ضرار محض دي ضرارې او زینا کې خو وختي عظيمه फायदा ده چې سنداره फायदा پا راځي خوانتي خپل ولاغا چمارو چې چې نو دې کې څه خوانش پې نه دی بل صورت کې دا آپ پر درگذره الله تعالی نه ډېر چانس پې حل تمار خو دې نه معاف کوي ګان ادم شېل خونه به اپ نو بهر حال مقصد دار ہے چې دې منس کې ډېر لوی شي نو کثا بیت شین بیا دا ډېر غلط دی نو دې مننګ اخر زمو متفقونه علی او کومطرفن پی خبرام پره همون و دې فاسق دینه مومن دینه کافر دی جو دار کې الله بندگانو دا احداث سلا صفول دا مخالف تعلیمات اغه چې د سلف صالحين په کوم خبره اجمادا چاري منځله به نن منځله تل نه نو دا, دا, دا باطل شو دوی هم داړي چې دې مؤمن نه نه دې قادر ځ ذنب وي چې انه له په څسبه مؤمن دی مؤمن نه دې ځکه الله تعالی فرمای افا من کان مؤمنا کمن کان فاسق ایا مؤمن فاسق جیسا ہے مومن په شان طرف فاسق دوارا زدن دی نو, نو فاسقه رچا مقابل کې ذکر کرل لنه مومن فاسق وې دی ته چې کبایر کوي نو معلومه شو چې دا د واړه قصیمه دې د دې نو اا نه فاسق مؤمنه جوابدار دلتګر دوه دلتګر شه مؤمن مقابل د فاسق او غورو ورسول کریم ته صلی الله علیه وسلم خبرې ته وره لا اجني زاني او هو مؤمن نه کوي زاني zina په حالت ته چا کوي او هو مؤمن چیرې او رسول کریم فرمایله الا ایمان علی من لا امانته له دا هغه کس ایمان نشته چې لريچا امانت نه او دا کافران ده دی وی ولی تواتر راغله چې امت کانو لا یک او جنگ یو سره نه کاوه ولا اجرون علی احکام المدین نب کول ور احکام د مرتدان او دفن کول به په مقابر د مسلمانانو کې له دینه پته لګی چې سم نه ده جواب دره چې مراد په فاسق سره آیات کې کافر دې د الله بندا مؤمن د سیدل ک په شان تر دا فاسق داسې چې خالی مشکک پر دې کافر دې غث پر دې د آیات کې رقاصک نه څوک مراد دې مراد په فاسق سره آیات کافر کآ کافر دې ځکه کفر من اعظم الفسوق کې اپات شوا حدیث شریف نو حدیث شریف تا ګورہ حدیث شریف خدا چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زینا کی زانی دا باندې او چې به مؤمن زانني زینانه کی په حاله د دې او شو جواب ازو محدثین کرام کوي یو جواب درک زانی زینا کی او هو مؤمن یعنی د ایمان تقاضا ده دا چې دې سو کیداره کی زه مدارتی لا یز می زانل څنګه ټین کی تل ایمان پورته شیکل چې زنا او کی لویات ایمان درما خبره ده نه چې دا خبره ویلې شي ودا نو دا په طریقې د لایزمي ځانګ جنانې کیو ځانې و هغه مو د امامې کاملې یعنی زمو ایمان کامل <سؤال> هغه د سقای کیږي چې نه یې زینا خدای نفي د نفس ایمان نه کیږي په دې سره څلورم جوابدار نشي دا هو توبې خان زجران خلکو د تعلق دینې چې سبق نه دا طالب نه دی نو مطلب یې چې طالب کامل نه دی یاي مطلب داوي کې را د طالب د شان سره په کار نه راځي سببونه وي یاي معنا دا رته چې دا غدر رټنې د وجنا د حسې د وجنا د شتشم خبرو کې خدای مطلب دانه چې به یقینا شې نه وي طالب نه دا على سبيل التغليظ والمبالغه في الذجر عن المعاصي بدليل د آیاتو مودا حدیث چې دلالت کوي چې فاسق مؤمن دی رسولی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نو بواقیر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نو دا صحابیو دشی سخت تو دیر سختی و پکیر روز دا تول خلق بری جانت نواقل دی بل طرف تبیدا کلول مرسی چاہ سر پیسیوی دا تول جان نمیان دی واللہ زین اکنزونا زعبا والتزبا وال عجیبا شانتی صحابیو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو بواقیر رضی الله عنه دا خبره بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خبره سره یریت په چوک کې مو دې د ټون دغه د عدالت یادادس هغه بیا په طرف ته دا خبره زووله ور کړه بیا تاسو کی بیا یې سربدار کړو بیا سره مسلې جوړای ډیر زیات نو دې راځي په شانتي ا سحابه دې زیاته فکر خو حقیقي ژوند تیر کړي تیر جو رذر اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سپینا کپڑا سادہ رہوتے ہو تو بیا لا بیا پترا کرے صلی اللہ علیہ کریم را واپس سے امام عبد بن قالوا الایلہ ان اللہ دس بندے اس کے کرا ال اللہ وہ یمرش علی ذلك الا مگر داخل ہوگی بجنت دا دس خبر ہے او کلا ناور 23 جنانن سرا کرے صلی اللہ علیہ کریم فرمائیں جنانن سرا کا بیاو ان جنانن سرا کرے صلی اللہ علیہ کریم میں جنان دته سعود کې ناراضي کنه چې د سرور صلی الله علیه وسلم فرمای او ان ذنومن سرقا علی رغم ان فی ذرہ کړه بزرګر دغه په خاوره کې کلم شف الله به جنت ته بی حتی رسول کریم فرمای بزرګر کار کړي چې مبالغه پر سوال او کوي ان ذنومن سرقا علی رغم ان فی ذرہ سم یو څېوی مقصد دار چې اگر کده په خفکیږي او ما او د د د حفیقان اس کې ناراضگی کې می داخل کرے گا ا ah, مله